Відно така вже воля всезнаючого Аллаху, а може це вдячна доля справжніх митців, що діла їхні стають виднішими після скону? Чи то при житті творець сам собою застоює свою працю, а чи просто не вірять люди, що ця на позір нічим не примітна людина, яка не вміє так, як придворні співці Стояти на веду поруч із всесильними світу цього І їхніми очима звертати увагу на свій товар Може бути великою Та от відходить вона Залишаючи думи свої живучі пісні В химерному розписі на вазі У капітелі мармурової колони І питають тоді люди Хто ж був цей чарівник? Намагаються згадати його ім'я, розпитують один в одного і на допомогу нетямущим, ідуть, всезнаючі придворні, які цкували митця при житті, і кажуть: це наш великий попередник, щоб хоч прив'язатися до безсмертя, коли самого безсмертя за життя вбити не змогли. Хто там знав старого ювеліра Хюсама? Не пам'ятав його покійний Амурат, який носив інкрустований перлами сагайдак Хюсамової роботи? Байдуже було і мама мечеті а Софія, хто ж то чудом умістив вірш Корана у багдашанському рубіні, що прикрашає Міхраб. Не знав і кафеджі на бедестані майстра, який зробив яшмові чаші, в котрій він заливає вино знатним чужинцям. Та чи і повірив би хто з них, що це робота чародійних рук згорбленого старця, який стоїть за солом'яним кріслом перед воротами Бодистану, цкований і зневажений у старагіном ювелірного цеху? та враз не стало Хюсама. Алімові посіпаки виволоклили понівечене тіло жебрака, що продавав коштовні речі, та ще й посмів підвести руку на Чорбаджія першої яничарської орти, витягли за мури базару і наказали бахчибаші зарити старого пса. Примітка бахчибаші Сторож базару. А тоді трапилося те, Чого ніхто не сподівався. Померла Нафіса, Не дочекавшись свого чоловіка. Пограбували хюсамову майстерню Цехові ювеліри І невидані коштовності Появилися в найбагатших Крамницях Бедестану. Дивувалися купці, Захоплювалися чужинці і питали, хто їх зробив. Сказано, шило в мішку не втаїш. Пішов поголос, що продаються вироби покійного скутарського ювеліра Хюсама, який змайстрував Сулейманові пишному султанський трон, і персні якого носила сама Роксоляна Хюрем. Неймовірно підскочили ціни, Торговці вимахували золотими браслетами, Підкидали в жменях медальйонними та амулетами, Посудники видзвонювали по срібних тарілках і кофейниках, Вигукуючи «Купуйте, купуйте! Це робота Рюк-Кусама, славного Кюсама, А дури світи підробляли, Хюсамівські візерунки і теж так само вихваляли товар, не знаючи гаразд, чиїм іменем заробляють. І, може, був би Хюсам возведений посмертно у сон геніальних попередників придворних ювелів, якби один з лидер, що сидів за кяшкулим у день султанського торжища навпроти плетеного соломи крісельця, не впізнав Хюсаме, саме тоді, коли Чорбаджі Алім простромив старому горло ядаганом. Він довго мовчав, боячись яничарської розправи, та комусь таки шепнув, що Хюсам померне своєю смертю, а від яничарської руки Хтось інший згадав останній крик старого і здогадався, що Чорбаджі першої орти був вихованцем ювеліра. Пішли по людях розмаїті чутки і вкутувались вони в легенди. Народові запотребалось тепер знати все про Хусама. Так, ніби співвітчизникам славного майстра хотілося змити себе сором, Забайдужість до нього при його житті. І швидко про Хюсама знали навіть таке, чого він сам і його вірна подруга Нафіса не змогли б пригадати. Меддахи розповіли в кафеджіях притчі про Хюсамове дитинство. Жінки в лазнях придумували сентиментальні легенди про його палку любов до своєї єдиної дружини Нафіси. А ревнителі мистецтва допиталися до його могили і перенесли прах ювеліра на Стамбульський некрополь. Хто зна, за що, а чи не за ті мислі, які вмів Хюсан виписувати в своїх візерунках і за які зазнав смерті, почалися паломництва до його могили і зборище на цвинтарі, і бунтарські заклики до помсти. Запрацювали собаші, відганяючи народ від тюльбе Хусама. знесли на дробну плиту, прокляли ім'я ювеліра і мами в мечетях, замовкли продавці на Бедестані, глухий протест наростав у людських серцях, а справжні і фальшиві вироби старого майстра продавалися тепер з-під полим. Тож, видно, така вже воля всесильного Аллаха. А може дивна доля політичних діячів, що одних знають, бояться і мусять шанувати їх, а прийде смерть і тільки забуття про інших же. При житті ні слуху, ні духу, а по смерті їм за щось шану віддають. Чи згадували люди Селіма п'яного хоча б на другий день, після того, як він заснув над глечиком грузинського вина і більше не прокинувся? А хто плакував жорстокого омана другого, якого задушили яничари після Хотинського розгрому? Мурата забули? Хоч і говорили, що до нього, мовляв, жебраки могли підходити на вулиці, тримаючи факел над головою. Примітка, хто хотів звернутися до султана на вулиці, тримав засвідчений факел над головою.